I tot és la ciència en la mà. Sona. Sona. Bon dia, Pordà. un compte, bon dia, Dani. Bon dia, Guillem. Bon dia, Jordi. Bon dia, Ma, bon dia. Bon dia, bon dia, bébics, el programa número 160. Ja? Sí, tot se puge, has dit fa un rato. No? home, i he que és el, el 115 i el 160. No, és l'últim 160 que farem aquest any. Sí, aquest any no farem cap més de 160. El 160, 160. serà el primer i l'últim. Bueno. Avui, dissabte, dia... quin dia són, avui, Dani? Dani, Dani, Dani. Avui, Dani, 20... Dani, avui 27, 27 de novembre, ja. De quin any, de quin any? Del 2011. Veus, home, cal... veus, veus, veus quan tot el... se puge, veus, veus quan tot Ara farem 15 segons de silenci. sí. Eh? Ja, ja diré, perquè diu que s'ha de reflexionar avui, doncs vinga, contem un, dos... Sí, sí, sí, sí. Ja està, ja en reflexionem! Una, no ja, ja podem començar! <laughs> Suposo que tothom té la papereta a punt per anar a votar eh? recordeu que avui s'ha d'anar a votar o que vulgui votar i el que no vulgui votar doncs que no voti, i, I doncs que comencem el programa avui amb, eh, No sé si començar el programa ara Esperar una mica Tenim dos convidats que sortiran d'aquí una miqueta Encara no, no ens han ben bé arribat Diguéssim I Dani com estàs? Jo molt bé tu Guillem? Bé jo també estic molt bé I tu com estàs? tu? Jo? Sí. Bueno, com... De mitja en no amunt ve vale, doncs. Mira mira ja surt Ja surt ja comencem, ja comencem sí, el sol, olé! Ja surt el sol, xurup, xurup, ja surt el sol i penso, quina sol! Ja ha el sol ja Ferrat, tu que ha ja sortit el sol Perquè són les dotze Són quasi gairebé l'una del mitdia. ja eh? Dani, has vist el sol, sortir el sol avui? Sí, i tant Quina no ha sortit avui? A les 7 i va, avui sí que ho podràs fer ho Perquè els anys són fàcils Tot és fàcil No et posi nerviós, tu tranquil No, si aquí, aquí l'únic que es posa nerviós és tu Vale Deixa el papelet allà Ja iràs després ara, ara... Demà, demà iré, demà Demà, diumenge, on s'ha d'anar demà? Demà, diumenge, sí, avui és dissabte Seguim Uh, qui, qui, no, quins han no, perdona, perdona. Ha dit que al sol ha sortit a les 7:53, sí. però que hora se'n va. A les 5:25. Del matí també. Sí, també. Déu-n'hi-do encara O si sigui, eh? set del matí se va cinc del matí. Exacte Vale ah, No fes-te mirar per un qui entengui eh? Home, sí, tu no ho entens segur Va, va, deixem estar el sol I miram quins sants tenim avui Els sants Tenim Mare de Déu De la medalla miraculosa Què és la medalla Maria... Miraculosa Va, olímpica eh? Una Mare de Déu olímpica oh, la, Va, guanyar una ja medalla Ja la tenim aquí Molt bé home, home. Molt bé. Què més, què més Aquesta medalla aquí De dors, de plata De plata sí. Podria ser bueno, que bueno. És més, més Més més, més, més uh, Ramon Llull, Beati Marte ei, ei, ei. Ramon, de de Ramon... Ramon, Llull. Ramon de l'Ull Ramon Llull Ramon de l'Ull Bueno, ja m'has entès bueno, no? Ja, no. I què era aquest home? Aquest, el... Beat i màrtir Virgen i màrtir? Yeah. Beat, no era Beat Ah, bea, Beat, beat. Si sí, haguéssim un virgen Véssim sigut... un eh, no, no, Beat, beat o... de... sí, I màrtir encara I, eh? màrtir. I burro encara, la paga I tant, va, tot ja, junt ja. ja, Anem més Avui més. no en tenim gaires, ja està ja, i, i, I demà què tenim demà? Demà, doncs El dia tenim... després Exacte, el dia sí. després Exacte sí. uh, És Sant Ruf, màrtir Sant, Sant Ruf Ruf Ruf com aquell que havies volat amb la penya Sant Ruf, no et fiques amb la penya, eh? Ah. Cuidado, eh? Vemos? Cuidado Ja, si ja, per culpa de la penya irà o pinyes, ara, home <ríe> Sant Ruf, què més? També tenim Masquef, Bisbe Màrtir Masquef? Jaume de Marxa, Marxià <ríe> El Jaume que se'n va de Marxa? Sí Marxià. Quins anys més moderns, oi? Francisca Ah, ah què quedem a... ara? Marcià, franciscà, totes Bé. les coses I aquí no ha solit el sol avui uh, Un minut més tard uh, ah, vale. sortirà Demà, demà I... sortirà a les 7.54 I es pondrà a les 5.26 Demà Del matí sí. De que demà que és la l'evagili de la Barça Madrid sí. exacte, Bé. efectivament què més, què més tenim aquí? res més dediquem nos una cançó en aquests anys? si sí, no, qui sí. els vols dedicar? no sé, el realitzador que es posi una cançó el que vulgui, la, per dedicar-los-hi en aquests anys aquell que diu Felicit... No, no surt no, no abans, sortia abans, no, abans i ara eh, no, no home, ja està, home, home, home. Felicidades todos te deseo per per xos, eh? va, Vicente, va, va. Va. I no heu de votar vosaltres, no voteu, eh? Els sans no podem votar. votar no, no, no perquè, bueno, els olímpics sí. Els olímpics sí. Clar, la sí. Sí. de la medalla olímpica, sí, home. Dimeu, va. va, més, va. va. Dillam, Dillam, Guillem. Diga'm, jo tinc una pregunta per tu. No partir d'ara, o sigui, fins ara no, però a partir d'aquests moments, quin temps ens farà? Demà, avui. Avui i, I demà. I, I, I tota la setmana vinent. No he vist la tele avui, no, no ho sé. No has vist la tele, no has llit als diaris? <coughs> no, per un moment internet. Ah, bueno, sí. bueno. Sí, doncs mira, fa un no. temps... Mm... Fa temps que fa temps. Fa temps que fa temps. Ah. Abans deien, per tots sants, capes i guants. Sí. Tots sants era l'octubre. L'octubre? Primer de novembre. Ah, l'1 de novembre. I ara estem a finals de novembre. A l'1 d'octubre. Doncs capes i guants. Ah. O sigui, una mica... Se, uh -huh. se sent bufada la tramuntana, però sí. jo us explicaré. És molt curiós el temps que tenim en aquests moments. Tenim un anticiclo que està posat en posició orient-occidental, de, de nord a surt. De, del... I no pot ser de surt o nord. No, de, de nord a sud. I resulta que no deixa, no deixa entrar cap borrasca a la banda dels, dels polos, a la banda de Rússia, i, de, i obre una finestra d'un corrent d'aire polar que invadeix mitja Europa. A mitja Europa està blanca, i l'altre mitja eh, no. I si tanques la finestra? Si tanquem la finestra ens quedarem fotuts Maria, tanca la finestra Al passar aquestes, aquests anticiclons i aquestes, aquestes entrades d'aire polar Es formen tots les borrasques que han de passar per la península Doncs en un ara, en aquests moments Que està, diguéssim, entre Andalusia i l'Àfrica I va pujant mica mica I arribarà fins a València Que la... podran tenir una mica de pluja I con que l'aire és molt fred Inclús pot arribar una mica de neu al voltant dels 700-800 metres València i inclús els Balears Nosaltres creem al marge Passarà per Benicàssim el vent? Passarà per Benicàssim, sí, sí, la, la pluja. Nosaltres quedem al marge, pot tindrem un dia ennugulat, pot nevar una mica al Pirineu, el, la, pot baixar la neu fins a 800 metres, ja heu vist que avui a Puigdesquer estava... No, Puigdesquer no, carai. El repetidor de televisió francès estava ja emblenquinat i eh, serà un dia doncs, de, de fred, un dia d'hivern, Diumenge el temps continua igual, segurament hi haurà més núvols, més, la tramuntana ja haurà fluixat una mica, hi haurà més núvols, eh, es pot escapar alguna goteta al final del dia, les temperatures seran molt baixes eh, i el, a partir de diumenge, dilluns, i març, totes aquestes onades de fred, que no és que siguin una onada de fred molt important, sinó que és mira, una entrada d'aire polar, te pones gaire gran cosa, jo sempre sóc dir el mateix que quan aquestes onades s'estan a punt de calar o s'acaben, es converteixen en pluja. O sigui, pot ser que la borrasca aquesta que tenim que estar sobre València, entre diumens i dilluns arribi cap, a, cap al golf d'Alló i ens porti una mica una mica de llevantada i pugui ploure una mica. Inclús si ens arriba aquí la pluja, pot haver hi molta terreo a la muntanya i pot haveri neu doncs a, fins a 700, 800 mil metres. Però res més que això. Aquesta borrasqueta durarà bastant de dies i tindrem durant tota aquesta setmana doncs, temps d'hivern, de, de, de fred, però no una fred rigorosa, entre 8 i 12 graus de temperatura serà... No, no, això no, no, no. no passa res. El que passa que aquí la tramuntana ens la salva. En canvi, a les parts de, de, de la Catalunya central, com que allà la tramuntana no arriba i l'aire fred baixa ràpidament a les valls, és quan es font aquelles gebrades que estan sortint ara, si veu, per televisió, que semblen nevades i que sembla... Segurament sí, sí. és un temps invernal, però per nosaltres és un temps normal i corrent de tardor. ¿Vale? Dissabte núvol, mm. diumenge núvol, dilluns quatre gotes i dimarts podria ser quan comencés a ploure. Les quatre gotes o cinc serien els gols que la Barça fotran al Madrid. El... Així que pleguideu. Sí, al dilluns. Ja han fet el temps, vale? Vinga, doncs. Molt bé. Us sembla bé? Doncs pues, vale, fora temps. S'ha el va, temps. Va, fora. Va, home. Vinga. Vinga. A otra cosa, mariposa. Vinga. Però el meu somriure il·lumina, ja surt el sol. Fa molt de que ha sortit ja el sol, fa molt de rato. Bé, companys i companyes, avui tenim dues persones molt agradables, molt simpàtiques aquí amb nosaltres que acaben d'arribar, fent caro creu, perquè ara aquí presentem. Vinga, a tu t'ha tocat? Ha tocat amb ell. Mira, ja ha, doncs. ha, ha tocat en el Nacho, en el Nacho Ben Sí ets guitarrista, sí. toques la guitarra, sí, has portat la guitarra, sí, a la ràdio no, casen, no farem per res. I l'altra que toca, li ha tocat amb ell, creu, tenim la, la Carlota, bon dia Carlota. Bon. Dia. La Carlota és una noia de Barcelona que viu a Llançà sí. i que canta molt i molt bé, sí. i que fa alguns concerts. Sí. I que juntament amb Nacho, que, que ve de venir a Casin, han dit, havíem dit que havia vingut de, de venir a Casin. De... Sí, sí. vale. Doncs formeu una parella i sí. i ah. feu feu festivals. Ara toca a tu, Dani. Ara em toca a mi? Sí. Què? Pregunta. Mm, doncs uh, no sé quin tipus de música feu. No, aquesta no cal que la preguntes. Ah, no? No, aquesta no. no, aquesta pa, no. Pregunta tu. Per què? Per què tu no saps de què va, home? Ah, Ah, sí. va <laughs> He de dir que s'eniopi vale. vale, bé. bé molt bé.em, Carlota, si us plau. Per què cantes el que cantes? <ríe> doncs canto el que canto per expressar consciències i valors i creències que, que tinc amb la música, que és un llenguatge universal. i així es pot arribar a molta gent. Molt bé, eh, jo per un tren en, en Nacho, i tu Nacho, per què toques el que toques? <ríe> perquè jo eh, l'acompanyo la, la amb la guitarra, m'inspiro les... Amb la guitarra i prou? Sí. Bueno. <ríe> I m'inspiro amb les seves melodies i altres cançons sí que les començo jo una mica i és ella qui, qui m'acompanya. Molt bé, com problemes una mica de conya, però també posem una mica en sèries sí. i, i, i anem a dir una mica de sèries. Quan fa que cantes, Carlota? Bueno, de... Tu tens 24 anys, m'ho podria dir. Sí, ets, sí. Molt, ets molt guapa, eh que sí? No. no. <ríe> gràcies, és, és, gràcies. és guapíssima. guapíssima sí. Gràcies. gràcies. Uh, Quan fa que cantes? Pues fa que tenim aquest projecte ja fa temps, però per coses de la vida no hem pogut portar a terme fins fa poc. I Jo vaig començar sola aquest estiu a fer uns quants concerts i ara ja ens hem ajuntat per fer-ho junts, un projecte de vida junts. Uh, Dani, ara sí, si no volíem dir-lo, ara hi pots preguntar. Sí. No, no, vull dir... no, no, ara toca a tu. Sí. Mm, no, simplement saber, la música, ho havia preguntat abans, no? quin tipus de música feu. I... Ara ah, te l'explicarà, que és molt sí. maco. <ríe> és una música emotiva, intimista, no sabria quina etiqueta posar-li, no té etiqueta en si, és una música de l'ànima, una música... Vibracional. Espiritual podria ser? Bueno, sí, podria tenir pares, sí. sí. Jo, uh, tinc, jo tinc dues preguntes per fer-te. Digue'm. Una, eh, la lletra qui la fa? D on, d on, la traus tu, la lletra? Sí, és teva? Jo, sí. I després la segona pregunta és què t'inspira aquesta lletra? D'on te'l traus l'inspiració? Bueno, les lletres són d'inspiracions de... que... personals que m'han passat a la vida, o, o moviments que m'agradaria moure en l'humanitat al meu gra de, de sorra i no sabria explicar sobre valors, sobre obertures, sobre alliberar-se en tots els sentits. És difícil eh? d'explicar eh? eh? així, sí, sí. no sabria com explicar-ho exactament. Bueno, creus que, que arribaràs a, a, dins, a dins de les persones amb aquesta música? Això espero, de moment hi he arribat. Ja arribat, ja arribat. De moment sí. I si no, ho sentireu d'aquí un ratet. Mm -hmm. quan, quan prepareu una obra, una cançó, la, sí. la feu junts? Bueno, uh, depèn, l'acostumo la a fer bastant sola, Piano de moment, piano, i primer composo lo de piano i després escric la lletra i, i la poso a sobre. I és com que surt, del res surt, hi ha ja la inspiració, com si et vingués de l'univers directament. I el Nacho igual, ho fa igual. I a vegades doncs ens ajuntem i ho fem junts, o vegades cadascú fa la seva part per separat i coincideix. Ahir estava jo en una reunió amb un celler d'aquí, hi havia dos nois, dues persones que parlaven sobre art, una era l'Alícia Viñas i l'altra era el Lluís Roura, ells explicaven que moltes vegades anaven amb el cotxe o estaven en un moment, i havien de parar i havien de fer aquell tisàs eh, per poder treure doncs, que, que el que tenien dins. Això et passa a tu també? Sí, sí, i sempre tenim el mòbil a mà i ho escrivim rotllo un missatge. Em queda una, una pregunta també mm. per vosaltres dos. Mm. Sí. Si arribat el moment que arribeu doncs, a, la, a la fama, que hi arribareu perquè la cançó que us he sentit és perfecta, Gràcies. doncs eh, arribat aquest moment, si us vingués un contracte per separat, ho faríeu separadament o continuïeu junts? De continuar junts, jo crec que continuarem sempre junts d'alguna manera. Que després cadascú vulgui fer el seu projecte per una part, un projecte nou o tal, llibertat completa. No, dir, si ara televisió vei diu, ara amb ell amb el Nacho no més diu, sí. Nacho i jo al fitxo a la televisió per fer programes, però amb ella no. Ho feries? Sí, em permet eh, fer la la música a la vegada, sí. Sí, sí. I jo, o al revés, eh? Sí, sí. Sí. Has de cantar 25 programes i ell que s'ho miri des de, des de les que ho vagi mirant. Home, cantar 25 programes, eh, si són no, no. les meves cançons, haurà d'estar ell, si no, sí, sí. nanai. Doncs, molt bé, nois, okay. ja ho veieu. Bueno, a mi aquesta parella, la Carlota i Nacho són molt macos i molts jovenets. Me'ls ha presentat la, la meva amiga La Gina, del restaurant de Garreguella La Gina. Com ah. els has aconseguit? Doncs mira, un dia casualment, que suposo que són coses, uh, són coses uh, que passen, sí. uh, la vaig sentir cantar i ens em va impressionar, em va arribar l'ànima i li vaig dir pots venir cantant al meu restaurant? I em va dir sí, i aquí estem. Aviam si demà la nit... No, si avui, disseny, a la nit. avui a la nit podem fer un concert maco i que realment arribi la música em va arribar a l'ànima com a la gent que hi ha en el restaurant. Bueno, doncs, suposo que serà un èxit això, no? Uh, és normal el que faràs aquesta nit o el que feu aquesta nit o, o no? És normal, si sí, és el que feu sempre vosaltres o més aviat? Uh, bueno, és la primera vegada que toquem junts. Ah, no he tocatt mai encara.: No Jo ho he fet sol aquest, aquest estiu. i bueno, és un projecte que ja teníem de fa temps i uh, aquesta nit ho materialitzarem. Bueno, I tu mho veus un una xixó. Jo perfecte. Sí, sí. Tant nerviós? No, tinc moltes ganes Sí, sí en ganes? Sí, tal volta, quan arribi... Sí, Ens que... promets un dia que vindràs amb la guitarra i farem aquí una... en farem una en directe? M'ho prometeu? Una, sí. una sessió sí. M'han promès. Que vinguis demà que vinguis aquesta nit al restaurant? Vull dir, perquè la vegis, cantar perquè realment és impressionant. Intentarem venir aquesta nit al restaurant. Vindrem tots i vindrà molta gent. Vale. Uh, què més uh, podries afegir-nos a tu, Gina, sobre aquesta parella? Què sents tu quan ella canta? O sigui el que realment la gent sent, no és ella la que pregunta, que contestes tu, que és l'espectador que transmet emoció i que t'arriba a dintre. és a dir que la seva música et penetra i que llavors et fa sentir una sèrie de sensacions que amb una música. Aviam, més quotidiana no les trobaries. No sé si ha portat alguna cançó, però realment val la pena que s'escolti, perquè és, a part de tenir una veu preciosa, Transmet, transmet moltíssima emoció i molta, no, no trobo la paraula, molta sensibilitat. Creus que els plats que faràs juntament amb la seva música lligaran? Bueno, jo crec que sí, perquè què diguem a... Els plats que nosaltres fem són la monda, són i sí, Ja, sí, ja els, sabeu, els has provat. Sí. Per tant, jo no intento comparar-me, perquè ells són molt bons, però bueno, intentaré arribar. <laughs> Vale, Gino, doncs, eh, moltes gràcies, de res, a i nosaltres continuem, doncs, eh, continuem amb ells, però esclar, el, el, temps, el temps aquí corre i jo crec, crec, crec que ha arribat el moment d'entrar doncs, ja a les notícies del Giro de Notícies a veure que, quines notícies tenim. Hem de dir doncs, que avui teníem preparat un programa de polítics, però esclar, com que és, és dia de reflexió, doncs, l'haurem de passar... El passarem la pròxima setmana Tu, tu ja l'has fet de la reflexió? No, encara no, ho no, faré aquí un rato Doncs les notícies del Girona Notícies Notícies del... Noticiero del Girona notícies. notícies Molt bé, doncs ja ah, fem les notícies és... Sí, Això és com com la tele, no, en tant en tant farem una cançó, en tant en tant fem notícies, tant en tant s'apaga el llum. Uai. Pues mira, ens en anirem a sal perquè aquí la bora sal. Sí, sí. Jo de sal estic molt ambrènat amb la sal perquè no hi estava deixat 18 de pressió i la sal és que no punt ni di sal. O sí, sigui, no no he dit. No vols ni veure. No, ni veure. Redacció. 150 persones homenatgen a sal a les víctimes de la violència del gener. No lo llenen o del gènere, del febrer, del febrer. Ah, del gènere. Del, gènere. ah bueno, del gènere, 150 persones només. mes. No sí, sí. sí, 150 que hi havia perllà, doncs van anar allà a L'Assal i va. Van... Ja, Vayı, sí. per aquí. Sí, aquí víctimes ah, de la violència. Vale, venga va. uh, Una cometa de vi, ja un sí. hem celebrat. L'acte s'ha tancat amb la manifest que ha llegit una representant de l'associació de dones de, no digui l'altra perquè em puge la pressió. Sí, va, sí, sí, no ho diguis, no. Que viuis l'accio. això. Sí. Sí. Ai. Bé, ja Vila n'hi havia la Lluïc al Celles Pèl diu Alicia Vinyes i Lluís Roure a les tertúlies del Celles espel. Vaig estar allà, vaig fer el reportatge, em va agradar molt, eh, va ser una xerrada fantàstica, va ser molt divertit. Aviam si podem sentir, eh, si sentir aviam si puc sentir un moment mentre me s'obre a la pantalla algunes paraules de Lluís Roure, ah, ja, intentarem, intentarem entrar-hi, ja. eh, com que el varen passar pel Youtube doncs li costa una mica, va rodant, saps? Ara. No se sent. Ara el director que el és quadre, és, d una, d una, és una cosa molt que és una qüestió molt penja és un paisatge absolutament desert i eh a leshores doncs, aquest tema. Doncs, ja, ja he vist doncs que Lluís Raur estava... va ser una va estar molt bé, va ser una xerrada molt maca sobre, sobre l'art i la pintura, el que comentàvem fa un moment amb la, amb la Carlota, eh, la inspiració, aquestes, totes aquestes coses que passen en el món de l'art. Anem a Catalunya, Durant habla... Fora, aquesta no podem parlar. Brussel·les, informe anual d'empleo de la Comissió Europea a Brusseles, perquè són aquests són els de les cols de Brussel·les. De les cols, sí. Sí, valor, sí. fragidetes i reboçades sí. són molt bones. Dani, què opines? Lo mateix. tu? a mi a mi ecola, encolla va en tinc de cols de Brussel·les. Han fent? Sí, sí, però, sí de, de no? Sí. sí. Però, bueno, provenen de Brussel·la, ara. Pasa, pasa, Martí Gironell presenta el seu últim llibre a ja la fira de la aquesta és bona, eh? De la gironella. No, de la rata fia. Ah, home, home, home de la rata home. fia. I no hi ha rata pagant. No, hi ha rata fia. Tu saps què és la rata fia? Sí, sí. I tu? Sí? No. No ho no sé no, el que és. No, no t'enfiarem, eh, doncs. No. La rata fia és l'un licor que fan a la Garrotxa, per això aquesta... Això està... Collons, s'ha passat. Li he dit dilluns. I t'hagi dit una cosa, la fan a la Garrotxa... Sí. I la meva estimada esposa de Victòria també em fa. I la teva sogra també em fa. No, la meva sogra... No està estimada. No, no, la meva sogra se la fot. Se la fot, <ríe> molt bé. <ríe> doncs és l'únic licor que fan a la Garrotxa i cada, cada persona té el seu truco. I es fa amb, amb nous... Verdes. Nous verdes. Verdes. I, oh, I més coses, eh? Tu l'has provat, Dani? Alguna vegada. Ah, sí? Sí. No ho no sabia. I tu? No. Hosti, que no s'estaca cap dia, no? Cada eh? dia. Ja ensen len cap a l'escala. Saps com es diu la gent de l'escala? Escaladors? No. Sí, senyora. No, escalofrians. No, escaladors, escaladors. Sí. sí. <laughs> Dio, 18 parades per al mercat de Nadal d'aquest any. Uite, uite, uite, quin, quin gran que Nadal faran, eh? mercat de Nadal, no de Carnaval, de Nadal. Ah, de Nadal. ha un 40% més que la primera edició. Lloc que no t'engues que si són si són 18 ni haig un 40% més per cent. Quan o si sigui, vol l'any passat ni viuen dos de ah. <ríe> bueno, doncs ja, ja, bueno. ja ha arribat Nadal, ja arribat Nadal. I ans anem amb un, i eh, Recordeu que han arribat la màquina de fer pip, de pala pipes, eh, des de després? Eh, hi vam si un poble que comença per bé i que té un pantà. No, un llac. Ah, Bàscara no, no. No. Uh, Barcelona tampoc, no, Va, no. digues. Bilbao. tampoc. B València. Banyoles, coño. Va, Banyols. Banyoles. Ah, Banyoles. Banyoles, home. Banyoles. Banyoles. Banyoles. home. sí, sí home. Duran i Lleida fora. Fora, fora, fora. fora. fora. Avui no podem parlar de política. Sí. Ja ens tornem a, a, a sal. Una drogada. Sí. Diu, "Sal Santa". No, "Sal Santi Vila". Fora, fora. Fora. fora. fora. Fora. Paio. Paio. Paio. Paio. Fa un duro paio, home. Oi, papa. Quine, quines notícies, tu, més avorrides, no? no. Sí, no? Oye. Anem a Catalunya. Fora, fora. fora. ah, no? no. Sí, fora. Diu, sí, ho demana, fora. Fora, fora, fora. fora. fora. fora. no demani res. Nosaltres no podem fer campanya res. electoral. Avui és res. dia de reflexió. Uh, anem a Girona. Duren. Fora! No, no, ah, no, és Durant, Durant, fora, fora, fora. És, fora. No es que durin, és l'estiu no, no. Durant. Anem a Catalunya. Aquesta sí, diu, Ara. matute. A, a matute? Amb dos punts. I després, dues cometes així, diu, estoi del machisme i ya... Hasta el matute. No, no estoy del machisme ja está quedando un poco lejos. Ya está quedando un poco lejos, eh? El machisme El machismo ya está quedando. Vare, home, tu machista? El, el machismo. Així machista. Jo? Sí. Jo no. I tu ets machista? No, tampoc. Tu tampoc? No. Què farem? I tu? Ah, vale. Jo soc macho, però no machista. Pots dir un machigat, això? Jo soc macho, però no machista. Home, home. Híjole. Hay que ver-te, mujer. Oye, nena. Los frijoles ja surten. Los frijoles. I ara, una altra a Girona, no sé què passa amb les dones, que vegada diu Dia Internacional contra la Violència envers les dones a Girona. Contra la violència, sí, envers, les contra dones. les dones de Girona. Mm. I no. els homes què? Nosaltres què? Som els violents, diuen. No són els violents? I jo no. No t'han violent no violentat mai? Ja, ja m'agradaria, no, no que em violentessin. Ja. Tu creus que podries fer una mica de música sobre, sobre tot aquest diari que estem llegint avui o no? És impossible. Eh? Uh, aquesta música no t'arribaria no a l'espectador. Uh, Allà no, no, no. venen i que estan tan, tan com aquí a l'Empordà o no? No, una no mica, tant, que estem tant massa no, eh, tocats tant, per, no sé, per la, tramuntana. la Tramuntana. No, és Tramuntana, és la Garnatxa, dona. També, també. La garnatxa, la tramuntana, una mica no. de tot. Sí. I ara en tenim una, que és, aquesta, aquesta va per tu. Ah, la. Va per mi. Sí. Diu Catalunya. Catalunya. No, no us aixiqueu, no us no, no, no, no aixiqueu, ara que no cantarem. Les multes, de per, les multes de trànsit es notificaran per correu electrònic i SMS. Per SMS. I, i per correu electrònic. Això sí tenen no el correu electrònic, ah. perquè si no... No n'escaran la caneta de i posant el teu MNSS i el teu correu? No. I el número de compte? Ja no sí, ja, ja t'incrasen directament al banc, no? I els punts què? Els punts també. Teniu punts tots? Apunt punt jo tinc el coma. <axe bleiben> <survei highlighting> tu condueixes, tu? No condueixes. No. No, no el deixen. Sí, sí. Tens tots apunts? Crec que sí, no sé. Quan <laughs> <susten> es mira... No sé, eh, digue, més, a internet, no us deu mirar? Tu mires tu. Para pasar nada a la, pàgina de la Direcció General de Tràfic, és els tens tu. I tant. Ja recuperat, no? Ja ja, eh? ja, ja et coneixen allà, eh, Du. I tu, els atens tots, Jordi? Jo tots, tots i un, i un de més Sí, perquè quan entén algú no passa la sogra que es pot i ja està Ah, <ríe> aquestes bones I poxa, poi Otra de vale, eh, pa, home Salutacions a la sogra, és broma eh? Sí, home, home sí, ja, ja, ja ho, sap, ja, ja ho sí. sap Més avall, aquí t'ho han parlat d'endurant Fora, és que enduranes i en Santi Vila fora i, I més avall hi ha aquí, ara A Pals a pals. La gent de Pals s'haman de... Palotes Palotes <ríe> <ríe> premiar o castigar-te fiscalment segons l'impacte en el medi mediambient. A pals, això, eh? A pals. A pals et, et premien o et castiguen. Sí, Llana, si és a pals i tant de castigar, deia, ja m'explicaràs el que et fotran. De totes maneres, ja sóc un machista, i soc un crac i sóc fabulós, perquè acabo llegint una notícia en català i la llegit en castellà, tu. Així és perquè sí, quan anava així la notícia deia premiar o castigar fiscalment segons l'impacte del medi ambient. O sigui, jo ja tinc dues llengues també, eh? sóc bilingulinguli. Sí. Ja tancarem la, amb aquesta notícia, l'última notícia del Girona Noticias la tancarem amb aquesta, diu Girona, que per ser a Girona m'enamora. Eh, és greu, eh? Sí, es que Girona... és greu. No, el que passa ah, aquí Girona. Ah, ah. Diu l'oli nou de l'Empordà sí arriba... A la Rambla de Girona, ja. A Girona. Us imagineu? Fins a la Rambla, només arriba. Fins a la Rambla, arriba ja. Aquests pobres galliagussis, un desastre, allò. Allò, millor, el pan tomàquet, allò. El pan tomàquet, allò, el poden fer allà. Allò de la Rambla, oi, què? Anda, ja, home, Mira que merda tot Girona ple d'oli. Amb aquesta notícia... Fora notícies. Tanquem les notícies, totes les notícies. Ja ho jaus ho ve? Sí, sí. S'has comportem ja el programa? No, millora. Ah. Oh. ràpid, no? Pasa sí, sí, ràpid, pasa ràpid. Sí. ràpid. Sí. Doncs, eh, fet ja un milloret del programa i ja trigarem una pausa. I quan fem una pausa, posem una cançó molt maca. Aquesta vegada posarem la teva. Perfecte. expliquem una mica de què va. Aquesta precisament va de dos punts. <ríe> eh, relacions humanes en general que em va inspirar una relació en concret, i és com... Un enamorament? Bueno, és com la pena d'haver fet les coses com el cul, malament parlant. <ríe> Però alhora hi ha com una, com una intenció cap a l'opositiu. Podríem resumir. Si es en amb el cas d'en Dani, el meu n'hauries de tenir 250 i ha de fer 20 anys. Escoltem aquesta cançó que jo ja he sentit una mica uh -huh. i, i és molt bonica. Poseu atenció i sentireu cantar a doncs, la nostra amiga la Carlota. Jo diria que més encara Esclofriant <ríe> Molt maca, curta Sí, sí. sí no? S'ha de fer curt sí. sí, sí, sí. Mol maca, és molt... Gràcies, he portat la més corteta Per no... La, ens, la, ens la dons a per la Llevi la Malla? La Llevi la Malla et posava alguna vegada? Sí, tant, si voleu vale. Doncs alguna vegada la, la sentiràs O, o no, la, la, la posem alguna vegada vale? Perfecte doncs ha sigut preciosa, se'n diu Tormenta de Fuego, no? <ríe> no, se'n <ríe> se diu Sorry, ho sento. Com que mai eh, hi estava posat Tormenta de Fuego jo pensava que era el nom que, que tenia la, la cançó. Tormenta de Fuego? Sí, sí, Un... sí, sí. Quan, quan, comença, quan comença la... Ah, és del Windows <ríe> Doncs mira, jo em pensava que era el títol de la cançó. No, no. Madre, que són dolents. <ríe> Oye, padre. La productora. De... Tan Oye, ¿qué has hecho, padre? D'aixo, sí. què t'ha semblat? A mi m'agrada moltíssim la seva A, música. El piano era teu. Tot és meu. I amb guitarra suposo que haurà tenir un canvi... Sí, bueno. Té, té coses, té, té coses. També t'agrada el piano o no? només la guitarra? Avui. No, només la guitarra, sí. Bueno. Dani, opina? No, molt bé, fantàstic. <ríe> uh... Gràcies. Quasi, quasi podríem dir que és millor que, que, que l'himne de Madrid, eh? Hombre, per favor. Per favor. Eh, això segur, això segur. Per favor. No, és molt maca i la gent que el vulguin escoltar doncs, aquest vespre per sentir a Garreguella, en no, el no restaurant de la plaça de Cala Gina. Uh, quins, quins projectes més teniu aquests dies que us puguin escoltar la gent? Si vull esteu a Garreguella, on estareu la setmana que ve? La setmana que ve estarem a llançar a les 12 i mitja de la nit el Glops Glops Sí, que està a la, a la vila a prop de la plaça. Hi ha molta gent que venen a escoltar-vos? On? Quan una... Sí, de Unidor. Gent jove? De totes les edats, no importa. I què, quins projectes més teniu? Pues, uh, Perdó, n'has a... dit dissabte, uh, dissabte que ve, no aquest l'altre. Uh, avui no, el 4 de desembre. Sí, la Vagília, la Vagília del Pont, el Pont, vaja. Sí, sí. Doncs és un festival que s'ha organitzat a llançar i han fet un cartell i tocaran uns quants grups i són diversos dies en grups tocant. La meva filla segur que és el més la edat, segurament que està a primera línia. Mm. dieu una cosa, si plau. Sí. per totes aquelles persones que es vulguin connectar, amb vosaltres, com vulguin ho hauríem de fer? Podem donar un e-mail de contacte, que seria carlota baix, b ll b ll b b hottmail.com. No patiu que d'aquí un de minuts ho tornem a repetir, feuu el paper llapid i, i d'aquí dos minuts ho tornem a repetir. Okay. Doncs eh, després que hi més quinnze programes teniu més pendents? De moment De moment això. Feu algú més que, que cantar, eststudieu, treballeu, feu, o només us diu purament a la música. En purament moment. a la música. Tu jo també? Tinc un projecte d'un curtmetratge que vaig fer a Londres i l'estic acabant és, amb un amic. Està bé, I on te'l presentaràs? No, no sé, a Londres, el meu amic ha sigut qui ho ha manejat tot i jo he filmat i l'ha ajudat. O sigui que realment eh, sou els artistes, els dos, no? Sí, bé la sang. Explica'm una mica com, com es viu el teu país. No, perdó, el teu país, a l'altre la, cantó, home! <ríe> el Ivan. Eh, tu ets del València i us del Villarreal? Jo, jo sóc del Barça perquè el meu pare és del Barça. Si home tots som del Barça, però després d'aquí ets el València Ah, prefereix que el, el Villarreal. El Villarreal. Sí, sí però no m'agrada molt el futbol. Primer el Villarreal, però... el Villarreal després el Castelló. <ríe> Ui, el Castelló. No? Va molt malament. Bueno, però Joel, no, no ets seguidor del Castelló? No, no. no? <ríe> Pixo per ells. En Dani, és, en Dani, a més de fer un programa de ràdio deportiu, també està en varios diaris. Quins diaris estàs? Uh, bueno, L'Empordà, l'Hora Nova, el, el Nou Esportiu i el Diari de Girona. I, i el Mundo de Esportiu a l'Esport? Sí, en, fet... em publiquen les cròniques del Parlada i també fem alguna petita col·laboració. Molt bé, ara eh, ara la, la, la Carlota es tornarà a repetir, va, 8. teniu un paper de llapis, vinga, repeteix l'adreça, sisplau. Eh, Carlota, guió baix, B alta, guió baix, dopla L, arroba hotmail.com. Ves, doncs ara Carlota hem de canviar de tema i ens hem d'anar doncs, a les notícies estelàries de Perfecte. un gos beníssim. Quiniser, esportiva. Què fas guiem? Això, bueno. això, oh, això són notícies. Això és el teu gol que vas catala l'altre dia i que avui t'ha donat ja 88. Dat ja niet futbol. Està fotent gorgorito, go, go, go, go, go. ah, en, en Guillem que no sap ni un mal nad, diu no sé què de les notícies. T'ha tocat, tan li. mata a canviar la sintonia, eh? Sí, sí, metre la, la caixa de música. La, ara que el que m'ha foto, que tornar, eh? eh? per què es tornarí? Per què no, te l'has de tornar. No, no, espera, espera un moment, Peter. Estàs a punt ja, Pega'm. Estàs a punt? L'altra gol, l'altra gol, gol. Eh, està bé, no? L'altra gol. Home. Guillem, que és ja, sí que te lo tornaré. Que és sortit. com vulguis, va. Pom esteu. Eh, atenció que és perillos això, eh. Guanteus-os, diguem-nos de fons, com vulguis. Bueno, ben, ben volgut i estimada clientela Ja tornem a ser-hi tots? tots? Ja, sí, no, no, ha faltat el, sí. el papito Va, va, enxufi la ràdio, vinga vale. Així m'agrada, molt bé Bé, tornem una altra vegada a les notícies Crufoloses, llapissoses I tot el que vosaltres vulgueu dir I comencem així Diu, un bebè de 10 dies muere en la lavadora Hòstia puta <ríe> tí, tí, tí. No rifarem <ríe> no la màquina de fer pipes De no, no tirar pipes <ríe> no. De pelar pipes. De pelar pipes. Era, si continuem així, no els eh? La madre lo metió en la màquina junto con un montón de ropa i un familiar lo alló a la madre desmallada en el suelo. Déu. Bueno. Això que és violència, la presó aquesta levadora. <laughs> aquesta levadora jo la foto a la presó, en sèrio. Ara, una de bona. Vinga. Fidel Castro se nacionalitza estadounidense. Què <laughs> et sembla? Que em teca el cos? Eh? Home, eh, que... mira, tu, diu, Fidel Castro se na... sí, sí. nacionaliza Estados Unidos. Avrí que diguessis que s'ha fet el Madrid perquè està a punt de morir i, bueno, vale, però... <ríe> bueno, i això li desitjo. Dime que va, ja, per què? Bueno, s'ha diu... casat amb una fila en... no, no, no, no, no, no, no, no. Diu, Fidel Castro Sotolongo, no sé qui és el Sotolongo. Ah, Sotolongo, ah, ma... <ríe> Nacido en Guines, provincia de La Habana hace 49 años ha obtenido na, la nacionalidad estadounidense en un tribunal fe, en un tribunal federal de Puerto Rico. También aun tiene derecho que puede poder eh, eh chao Guine, Ya ya la libre ¿No? de Guiness no, ya. Eh, ¿qué va per tu. No. Mira, digo, científicos proponen enviar ancianos a Marte en un viaje solo de ida. <risa> <risa> <ríe> uh, la setmana que ve no vens el programa eh? <ríe> Serà a Marte M'haurà enviat a Marte, tio, o a mièrcoles no, A Marte, dius, tenim no. O a mièrcoles A Venus, <ríe> estan perdent Venus <ríe> Que hi ha moltes venuses <ríe> <ríe> Has dit a Marte, no? I a, no, a Marte. Com els diuen els de Marte? Uh, uh. Martirianos ah, Bueno, vale <ríe> Diu, És que sempre busquem els sí, el sentits, saps? Sí. Diu, Lleva su ordenador a reparar i l'estafan le 15 milions d'euros. De oh, oh, sí, sí que l'havia sortit car, no? Diu, le convencieron de que el virus de su portàtil era parte d'una trampa organizada por l'Apus Day per asesinar-lo. Oh, oh, oh, oh. oh, oh, oh. oh, Tinc colloniet. Ui, oh, oh, oh, oh. oh. oh. oh. Niga, més. Més. De Miss Mafia 2010. <laughs> Miss Mafia. De <laughs> la més bella del lumpen. <laughs> oh, ja veu, no ja no és... veu que ja veu. Simple veure. Oh, diu. Ja l'ha Ostrowski. Ama bosino, eh? Pues sí, eh? Sí, sí. No són inventades, no. no. I a estimada clientela els he dit que les notícies... El primer és un cotxe i un apartament un fotos, fotos, màfios, surplus, a bu de Fotos, máfios, surplus, compong. Ara un altre, eh? Sí, sèrio. Eh? Sí, un saltamontes bate el rècord de testículos més grandes. <ríe> aviam, aviam, aviam. Collons, jo m'has dit ser saltamontes, tu. Jo ja intento saltar, però no puc. I em jo, foto de cap. I jo que els dents no? Sí, com els llagons, eh? Què vols dir? Eh? Bé, ah? correcte, correcte. Ara, Cuidam, com eh? els dents, llagons? Bé, home. Bé, bueno, ara, cuidadus, jo no sé que què viu de vosaltres, eh? no, amb el que vaig a llegir no està relacionat amb vosaltres, eh? Amb nosaltres, a mi, amb no, per no, exemple. No, no, no, no. no o o a no, no, no, no, amb, amb aquesta parella que canten. I en Dani? També, en Dani. A a a a a que es fotin Dani, home. No, no, home, no. Bueno, que no es fotin. Que es fotrà algú, home. Ja Ai. Bueno, bueno, sí, pero no se ni eso no es decir, ¿eh? No, pues si vives en directo? Es... Bueno, vean. vean, vean no rígasme. Un cantante de folk da un concierto para 48 burros y una cabra. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Una cabra y 48 asnos han asistido por primera vez a un concierto de música folk celebrado en la localidad cordobesa de Rute y a la que una cantautora estadounidense ha interpretado durante 40 minutos junto a su grupo Anda Jaleo canciones canciones populares españolas por Antonau Burrus y una cabra Ah, uh, uh, uh, uh, uh, el, el pas que anem ens ensunsoran el programa, eh? Ens ensunsoran, ens ensunsoran. Perquè digo ir a botar uh! tots <coughs> els que gols llavors quedar aquí. Uh, no, mà, uh! <coughs> No, no, d'aquí un quart tots fora, eh? Vinga. Va, la última. I aquell magicar, com ja que era un, mm. una mala fenomenal llets, com es deia? Armando mando jaleo. No. <laughs> I per última Per muere ahogado tras caer con su coche en un pantano por un error de su GPS <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> passa por aquí passa por aquí glu glu glu glu, glu, glu, glu. <laughs> Digo, hem començat hem, hem començat amb les a, a, amb un de negat a l'alabadora i l'altre negat al pantano gràcies <laughs> Dani oh, Jordi jo d'arriba ah, oh que <laughs> Déu-n'hi-do aquesta música, eh? Macho, adéu-ho. M'agradava més la catxa de música, tant per tant. Potser que la, la caixeta, eh? Aquest, aquesta no lliga amb mi, eh? Aquesta lliga amb el Dani. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Ah, per Dani, ah, ah, ah. Qui música no? No, no. És tocxavo el chivo, el chivo. Que els argentins que tant animats. Tu tu sí que estàs com un chivo. Sí. Tu... acabarem malament tu jo avui, eh? Sí, sí, sí, sí acabarem molt fi. Acabarem, acabarem malament. Sí, Encara tenim una mica de programa. Ara sí que hem de canviar de tema. Ara va la música amb, amb el futbol. Oi. Ba. Barça mai dit resultat, quina porres poses? Jo. Sí. Eh, um... Home eh... no, no en no diguis yeah. por jo, sí re, Una pregunta Si hi ha algú aquí de, de l'audiència Que sigui del Madrid que ho digui ara O que calli per sempre Aquí hi ha tothom Doncs no, no. <laughs> pues no sé, 4-0 Ho he dit bé? Ho he dit al revés No, no, 4-0 és bo, bo, bo, ah. bo. Sí senyora, 4-0, molt bé 4-0 Sí, fatal, 3-0 3-0 oh. El Nacho diu 3-0 Jo, com que sóc molt culer Molt, molt, més, més, més que ningú O quasi tant com ningú eh, Doncs jo dic que Barça guanyarà justament Per 9-0 <laughs> No, 9-8 no Com veien Cristiano que el Barça no nos hace 8 goles No? Tipos sí, el Zapokin ni futran cinc, eh? No, no. Ah. I tant. Va. 5-0. Fa warte. No, el Madrid. El <ríe> Madrid. Ja ussaps. 5-0. I tu? 0-1. Eh? Bueno, per portar al contrari, no? No, perquè sí el collonit. Ah, estàs al Cylonit. Sí, 0, la tío, ho Estàs orgullunit? Sí, uh, vosaltres ja lo que vulgueu, probablement quin partit més complicat i tal, és molt complicat. No, som ens no. Fins que no arribo el Barça al setè gol, tot serà complicat. <ríe> tu creus que es la música amb l'esport? Mm, es podria, suposo, però jo el que és l'esport no no li vaig no. O sigui, tu el que fas són els teus sentiments, el que tens tu a dins, bueno, el que sents. Bueno, sentiments i coses socials també. Has pensat gravar un disc? Sí, estem en allò. Ah, sí? Sí. sí, sí. Ahà, doncs. a primavera, ai, finals d'hivern, principis primavera, sortirà. Bueno, el que més que segur. Ens ho fas arribar, ens ho fas saber. I tant. I, tant. Oh. I, i, bueno, I tu continues... Eh, Quantes, quantes coses has fet ja, cançons teves, tens escrites o Buah. música? Uf, no sé, així senceres i perfectament estructurades, 14, més o menys. 14. I, i la, la lletra uh -huh. i la música, fan les dues coses. Sí. A com... has estudiat música? No, sóc molt autodidacta. Ah, sí? Un bon dia vaig veure un piano, em va encantar, m'hi vaig posar i em va sortir. Mira, en Dani penso i en Jordi els va passar el mateix, van veure un piano i... <laughs> Sí, sí, però jo el vaig carregar a l'esquena. Me'l vaig a portar a casa. Diu que hi havia un gran, un gran pianista que anava a tot el món fent concerts i tothom el tenia per un déu. I un dia hi havia un, un dia a Xina mentre estava tocant al piano quan es va acabar el concert es va aixecar un i va dir ¡Bravo, basco! I el tio es va quedar així. I diu, cony, aneu a buscar aquell... I van a buscar. Diu, com ho sap que sóc basc? Hom, això és fàcil. Diu, vostè més agafar la cadires, acostar-se, l'agafa el piano, s'ho tira cap amb vostè. <ríe> això no ho fas tu, eh? No, jo m'acosto a la cadira. De què pel, eh, que tenia el piano? O si sigui, com... no ho sé, Et a la, sang, la meva mare em va explicar que el meu avi, el meu avi matern era pianista i se molt el que toquem el meu avi i jo, jo, no el vaig conèixer el meu avi, es va morir abans de que jo naixés. Però la meva mare m'explica que s'assembla bastant, inclús. O sigui, sí, potser que, que vingui del més enllà, això. Bueno, no ho sé. O, o el, no, no, el més aquí? Sí, sí, del més enllà, sí, per què no? I tu la guitarra d'aquest bé? fas guitarra o fas alguna més? Faig guitarra i piano, piano però amb el grup eh, faig només... El... Has estudiat música? Sí, fa molt de temps, quan era més petit i vaig vaig eh, aprendre el contraballs i solfets i tot això, 4 anys, no 5, i després que vaig créixer vaig, eh, em vaig passar a la guitarra i al piano. I quan, quan esteu ensejant, per exemple el que avui tocareu, eh, el, el, eh, com, de quina manera us podeu, com, us podeu eh, entendre -us mentre esteu tocant i cantant? La sensació, o sí, sigui, eh, eh, què és... Què, coi... no sé, no, no és... No, acostuma sortir bastant sol, sobretot eh, en directe, a vegades en els assajos sí que et gires més, et eh, mires més, fas algun senyal o tal, però en directe acostuma a anar les coses com bastant soles. Tu ho saps tot el que ella cantarà, ho sí, coneixes. Sí, sí. Clar. I és sí. clar, el saber el que ella cantarà i el, i el ritme que portarà, el pujar clar, i baixar, clar, i després clar, tu amb clar, la guitarra. Clar. Molt doncs, a sejar, molt. Sí. Mm. Clar. Bueno, doncs, eh, ara en Dani ens ha d'explicar una mica com tenim això del Deports aquest any. Aquest any? Aquesta setmana. Ah. Què tenim per aquesta setmana? Bueno, doncs, sens dubte, el que parlàvem abans, aquest Barça-Madrid del proper dilluns, i pel que fa a nivell més local, doncs, el Girona demà torna a jugar a casa, ho fa amb el Salamanca, un partit on després de dos empats a fora, de l'equip de Raul Agner hauria de guanyar a casa per seguir en aquest cas doncs, la bona línia que porta. Són ja cinc les jornades que porta sense conèixer la derrota, Uh, tres empats i dues victòries i per tant doncs, uh, ara el que cal és uh, continuar d'aquesta manera i si pot ser demà uh, aquesta setmana a casa derrotant el Salamanca, doncs uh, avím si es pot uh, aconseguir. Guillem altra vegada. Uh, Jordi, sí? Si De no? <ríe> Messi, no. Explica'm una cosa, tu has vist el partit que va fer el maldit la setmana passada de la Copa d'Europa que es van eliminar dos tios? Sí. Què penses? Per una part pues doncs, és de... correcte, és correcte. Sí, però sí, què que no està correcte és la manera com han fet. La manera Es va bona. veure massa, no sí. Està fe, està bé el què, però no el com. Què els farà la UEFA en el Madrid? La UEFA, pel que he sentit, ha iniciat una investigació, no sé si el sancionaran o no, però és el que diu en Jordi, de poder fer es pot fer, però el poder es va veure massa lleutor, no? Clar, clar. Sí. el no? El que sí que està bé fet, el, el com no, perquè el que van fotre aquesta estimada i que vam fer aquest paio, doncs el mou aquest, no està correcte, no és correcte. Canviem de tema. I el futbol femení, com funciona? El futbol femení, molt bé. Ets entrenador, tu? El, el... No, no, ajudo. No, no, els... ajudos, ell, ajudo. Fa fa... ell és el massatgista. Ara te veràs quin pirata sí. tenim aquí. Ell, ell és el massatgista. Eh? <risos> tu ets l'ajudant de l'entrenador sí. de les... Bueno, ajudo, faig les cròniques també, una mica de tot, no? Del Parlada? Sí. Què són, juvenils, infantils? És el primer no, equip? No, és el primer equip. Molt bé, i com estan? Com bé. van? En aquests moments, terceres van. Terceres? De, i la, la categoria que està en jugant, quina és? La segona, la segona catalana. Quins equips hi ha? L'Estatit, el, el Base Roses, el Sant Pere, en aquests moments hi ha davant el Sant Pere, el Base Roses, ah no, perdona, Sant Pere, l'Estatit, parlada, demà hi ha un parlada a l'Estatit, eh, doncs que pot decidir algun, algun, alguna cosa més, i la setmana que ve s'enfronten Sant Pere i l'Estatit. Realment prefereixes, prefereixes eh, veure futbol masculí o futbol femení? A mi, no, no només el futbol, m'agrada tot, o sigui bàsquet, futbol, m'agrada tot. L'únic que no m'agrada és la penya. A la penya t'agrada? Ets fastigós fins per <laughs> jo. És es que ets fastigós, eh? Hasta per jo també t'estimo. És a per no ser de la penya. Jo eh? també t'estimo, Jordi. Menys mal que no de la penya. <laughs> Fem una petita pausa per acabar el programa i ja... Escanseu un moments. chocolateros són bueno, eh, una colla dia de dia de de ja ho dic bé. És dia de reflexió, hem parlat de polítics, ja hem parlat de res, però nosaltres com a, com a homenatge doncs, a Catalunya, doncs, passarem aquella cançó tan bonica que varen amb l'Eli, que per cert, no ha pogut venir aquesta setmana per problemes, s'ha mort la seva mare, li sentim molt des de aquí on a Vila Malla, ja està doncs, a casa seva. I doncs, quan el nostre realitzador vulgui posem aquella cançó que és, que és un himne, diguéssim, de cares a Catalunya. escoltem lo que us agradarà. Vull agrair aquelles coses que mai vaig demanar però que estan al meu entorn amb un idioma propi i universal. Aromes, sons i cançons L'obra de l'home i el poder de la natura L'equilibri just dels cinc sentits L'harmonia natural dels elements L'aroma dels colors La textura de la vida la muntanya i els arbres. El perfum de la nit. La llum sobre l'oblit. La música del capvespre. Els missatges ocults. El plor de la boira. La sang de la terra. Els esperits del cel, el contrast i la suau posta de sol d'avui. La nostra llengua i cultura estan en risc de desaparèixer. Fes el que puguis perquè això no passi. Salut i sort. Gràcies. Gràcies Deli, molt maco. i va dedicat per tu i per tota la gent que tu vulguis, la teva família, i aquí s'acaba el programa. Uh, moltes gràcies per haver estat aquí nosaltres, els nostres amics, la, la Carlota i en Nacho. el Nacho, moltes gràcies. Moltes gràcies. Dani jo em sembla que fem un descuit encara abans acabar. la màquina de Palapipes que no vam sortejar ostres veritat la sortejem la setmana que ve Jordi? em desplego de la clientela estimada i benvolguda i fins a la propera i bon dia d'anar a votar i que voteu bé adeu-siau a tothom i a fer pu pu pu pu pu